Abilități de comunicare Autor Alan Pease Această înregistrare aparține www.lecturaudio.ro Partea 3. Cum să fiți buni interlocutori Capitolul 1. Cum să vorbiți cu oamenii și să fiți extrem de interesanți Oamenii considerați interesanți sunt cei care vorbesc despre subiectul preferat al celelalte persoane, nu despre ea însăși. Acest lucru se poate face în trei moduri. Prima modalitate. Arătați-vă interesul față de ceilalți și încurajați-i să vorbească despre ei și despre preocupările lor. O persoană este sincer mai interesată de coșul de pe propriul nas decât de numărul bolnavilor de SIDA din Africa. Arătați-vă interesul față de ceilalți. În patru săptămâni vă veți face mai mulți prieteni decât vă ați face în zece ani în care ați încerca să le atrageți interesul celorlalți. Modalitatea a doua. Scoateți din vocabularul vostru cuvintele eu și al meu și înlocuiți-le cu tu și al tău. În loc să spuneți eu știu cât de eficient este acest plan pentru că alți clienți de-ai mei mi-au spus că sfaturile mele i-au ajutat să realizeze ceea ce mi-au spus că își doreau. Spuneți, când vei face acest pas, vei fi uimit de rezultatele pe care le vei obține, pentru că îți va aduce beneficii ție și familiei tale într-un mod pe care nu ți l-ai fi imaginat. Pasul numărul 3 A treia modalitate Puneți numai întrebări care îi fac pe oameni să vorbească despre ei. Spre exemplu, Cum a fost în vacanță? Cum ai început să lucrezi în acest domeniu? Cum îi merge fiului tău la noua școală? Cine crezi că va câștiga următoarele alegeri? Sau ce părere ai despre... Concluzia este că oamenii nu sunt interesați de alții sau de voi, ci doar de persoana lor. Dacă asta vă deranjează, trebuie să depășiți momentul și să o acceptați, ca pe o realitate a vieții. Urmează capitolul Cum să puneți întrebări importante